День видався ясним, зимовим, з блакитним небом і морозним повітрям Еві ніяк не могла позбутися напруги Вона знімала і знову надягала свій червоний жакет Смикала чорну шапку з двома помпонами, схожими на ведмежі вушка І намагалася не дивитися на табло в очікуванні станції, на якій мав Сістермант на щастя, Зоя була захоплена листуванням із ланцом, який повернувся в Австралію після служби за кордоном. У Еві залишалося кілька днів, аби знайти собі житло. Поїзд зупинився, і у дверях з'явився знайомий силует. Еві наказала собі залишатися стриманою, діловою професійною. Але коли погляд Арманда перетнувся з її поглядом, вона не змогла приховати термтіння. Краєм ока вона побачила, як Зоя запрошує Армани шестом. «Ти що робиш?» – прошепіла вона. Залиш його в спокої». «Жартуєш?» Арман уже приблизився крізь заповнений вагон. «Доброго ранку, Еві!» «Привіт, Армане! Знайомся, це моя подруга Зоя!» Зоя міцно потисла протягнуту руку. «Сідай! Чула ви разом працюєте!» Еві перехопила погляд Армана і поспішила уточнити. «Але я не сказала їй, над чим саме ми працюємо!» «Я все одно б не зрозуміла», – скривилась Зоя. «Саме так, Арман теж не зрозумів». Не втрималася Еві і помітила, як його погляд потемнів. «Вона вважає мене лудитом», – сказав Арман, звертаючись до сої. «А я думала, ти француз, хіба ні?» «Він дійсно француз», – усміхнулася Еві у відповідь на насмішку Армана, але потім швидко пояснила подрузі, хто такі лудити і чому вони виступали проти технологій. Розмова перейшла на тему погоди, майбутнього похолодання та зручності теплої підлоги в пентхаусі Армана в престижному районі Мельбурна. «Класно!» – схвалила Зоя. «У тебе є гостєва кімната?» Зрозумівши, до чого хилить подруга, Еві штовхнула гіліктем у бік. «Ой!» – вирівнялась Зоя. А що такого? Попри зовнішній спокій наша дівчинка в паніці через думку, що цього тижня мусить виїхати Еві згадувала про переїзд, зазначив Арман Мій хлопець повертається і вона шукає нове житло У квартирі лише одна спальня, а я сплю на фотоні вітальні Коли приїде ланс буде трохи тісно, пояснила Еві Інтимно Одночасно з нею промовив Арманд. Їхні погляди зустрілися, візнітилася. А як же спокійна, стримана професійна? Стривожена мовчанкою, що повисла, Зоя сказала. «Упевнена, це не заважатиме її роботі». Арманд струснув кучерявою головою, і довгі пасма впали йому на лоб. «Я бачив, як вона працює. Її може відволікти тільки пожежна сирена». «А ви знайомі всього день. Хотіла б я мати такого боса. Я працюю вже півтора року, а начальниця досі кличе мене Зельдою». Вона кивнула на двері. «Ваша зупинка». Роман пішов до виходу, а Еві намисно затрималася, збираючи речі. «Не запізнюйся!» – кивнув він і зник у дверях. «Він мені подобається». Зітхнула Зоя, коли Еві переступала через її ноги. «Тоді бери його». Еві не збиралася наздоганяти Армана, тому йшла повільно і запізнилася. В офіс вона вбігла, задишка вибивалася з ритму і відразу наштовхнулася на Джонатана. Містер Мондроуз. Еві, як справи? Освоюєшся, знаходиш друзів, вникаєш у справи? Прекрасно, відповіла Еві з ентузіазмом. Усе чудово. Арман налякав тебе до смерті, правда ж? Він доволі різкий, засміялася Еві, подумки додавши, пихатий, нетерплячий, замкнений, загадковий, сексуальний, неймовірний. Типово для генії у спілкування зі смертними. А чому ви тоді такий милий? Джонатан моргнув, а потім подивився на неї так, наче вперше по-справжньому побачив з моменту їхнього знайомства. Поміть мене, будь ласка, і не звільняй. На щастя, він засміявся ти мені підходиш сказав він і вже було рушив але зупинився і озирнувся. тримай мене в курсі, Еві звісно не лише ще до роботи, а й стосовно Норманда теж я не зовсім розумію розгубилася Еві звичайні речі чи він люб'язний, дає тобі працювати що у нього на думці на думці? Озирнувшись через плече Джонатан хитро усміхнувся він розповідав, чим займався раніше. Окрім історії про дівчинку, Еві нічого не згадала. Ми здебільшого обговорюємо роботу. Освоюється? Знаходить друзів? Господи, помилуй! Єдине, що вона бачила на власні очі, як він суворо подивився на джемі. Важко сказати. Уже його захищаєш? Усміхнувся Джонатан. Це добре. Захищала, чи просто нічого не знала про нього. У Еві стиснуло шлуну, коли вона згадала схожу розмову з колишнім босом, який цікавився Еріком. Тільки згодом вона зрозуміла, що його турбувала дивна поведінка сина. Не те, що Барман був схожий на Еріка, швидше він був його повною протилежністю. Ерік був дуже любним, як Цуцинясен Бернара, здавалося, що безпечний, хоча насправді це було не так. Арман же нагадував до Бермана Піншера. Милуватися ним можна здалеку, але інстинкт самозбереження підказував не підходити надто близько. Проте він читав книжки, поступався місцем у поїзді, бабусям і по-своєму піклувався про Еві. Джалатан не став чекати відповіді кивнув і дозволив їй йти на робоче місце. Біля дверей Еві зібралася прикласти палець до панелі ідентифікації, але панелі не було. Кольорові дроти стрічали в ріснобічі, а Арман вовтузився з кодовим замком. Зацікавлена, Еві зупинилася за його спиною. Її дід давно зрозумів, що легше задовольнити її цікавість, ніж відволікати її, тому що в дитинстві навчив її лагодити проводку. Еві не встигла порадити Арманду змінити інструмент, як він сам дістав потрібну мікровикрутку із ящика. Він, може, не розбирався в гігабайтах? Зате явно мав багато інших корисних навичок це робило його ще загадковішим. Арман кивнув її, коли Евія пройшла до свого столу та різко зупинилася. Її робочий куточок змінився з'явилася різьблена дерев'яна, можливо, антикварна тумбочка для рюкзака поличка для дрібниці над головою на стіні два масивні гачки для шарфа і шапки. Еві обернулася до Армана, щоб дізнатися, хто про неї подпав але він саме був захоплений телефонною розмовою. Закидавши ногу на ногу, він супроводжував пояснення жестами, які співрозмовник не міг бачити. Його очі світилися, а немов відбивали синє небо над спокійною водою. Але найбільше Еві вразила посмішка, широка, трохи крива, від якої щось стиснулося в грудях. Уловивши її погляд, Арман знову насупився – Відвернувся до стіни і заговорив тихіше. Еві сіла за комп'ютер, але минуло кілька хвилин, поки вона змогла заспокоїтись і зосередитись. Через півгодини її злякав голос Арманда. Перервана на раду. Він чекав її посеред кабінету на нейтральній території. Еві покірно присіла на диван і склала руки на колінах. Починай. Коротко кинув Арманд. «З ким ти говорив по телефону?» «І з колегою?» здивовано відповів Арман. «І з колегою?» «Перевіряє для мене одну річ». Еві хотіла дізнатися більше, щоб зрозуміти, хто може змусити його так посміхатися, але продовження не було. «Ти щось знайшов?» Арман підняв прови. «Чи мені не можна питати?» уточнила Еві. З виразу обличчя здавалося, що він от-от скаже «ні», але передумав. Замість того почав пояснювати, що вже зробив. Знайшов неточності у фінансовому звіті, перевірив і виключив підозрілі канали та зацікавлені компанії. При такому обсязі роботи дивно, як він знаходив час на спілкування. «Я сьогодні випадково зустріла Джонатана», – сказала Еві, коли роман закінчив. «І що?» Сказав, щоб я за тобою приглядала. Ерман замер напружився, насторожився, але голос не зрадив емоцій. Це його робота. Йшлося не про роботу. Він різко підхопився і почав ходити туди-сюди, бурмочучи щось французькою. Слова «довіра» і «лояльність» чергувалися з звитниченими лайками. Еві не підозрювала, що він здатен на такі емоції – злість, розчарування, жаль. Еві витерла раптом вологі долоні об жакет. «Я сказала про це, Армане, бо не збираюся виконувати той наказ». «Про що ти?» «Ми ж команда, якщо почнемо шпигувати одне за одним, нічого не вийде. Я вже через це проходила. Але якщо я помиляюся і в Джонатана є причини, краще мені знати». Її зупинив його темний погляд. «Сама ж сказала, що ми команда». Але не друзі. Тобі не обов'язково знати більше, ніж я доповім. Обличчя Еві налилося фарбою, щоки палали, вона підняла руки, здаючись. Добре, забудь, що я сказала. Арман кинув на неї довгий погляд, потім повернувся до свого столу. Але в напівтемлюві продовжував стежити за нею. То можна вважати, що нарада закінчена? Уточнила Еві і пішла до свого місця. Арман дивився їй у слід. Якщо ця робота для тебе така важлива, чому ти просто не підкорилася Джонатану? Навіщо сказала мені? Вона повернула голову, не відриваючи пальці від клавіатури. Бо так буде справедливо. Після того, що сталося на попередній роботі, Еві винесла головний урок. Щоб не трапилося, її совість має бути чиста. Арман провів пальцями по щитині на щоках і підняв на неї втомлені очі. «У нашому світі хороші люди часто потрапляють в небезпеку. Мені доводилось це бачити. Якщо ти не станеш жорстокішою, тебе зламають. Я боюся за тебе, Еві». «А я боюся за тебе, Армане», тихо відповіла вона. «Якщо ти і далі сидітимеш саму темному кутку, замкнений у собі, і носитимеш у душі ті секрети, про які натякав Джонатан. Тебе це знищить?» Вони мовчки дивилися одне на одного. Еві не витримала, закотила очі і відвернулася. Вона швидко застукала по клавішах, поки не сповільнила темп і не зібралася з думками. Одна ідея зачаїлася десь глибоко в голові. Еві не надто розбиралася в людях і не завжди розуміла їхні вчинки але стосунки в родині з друзями і сусідами були їй добре знайомі. На попередній роботі її поважали як фахівчиню, доручали конфіденційні завдання, дали окремий офіс, доступ до якого мала лише керівництво та Ерік. Але замість гордості вона відчувала самотність і усвідомлювала, що для них вона не людина, а інструмент. Аутерман сказав, що боїться за неї, а це означає, що для нього вона не гвинтик у системі, а щось більше. Еві усміхнулася їхнє партнерство не найгірше, що могло трапитися. У животі Еві голосно забурчало. Після їхньої перепалки в офісі запанувала гнітюча тиша, і, ймовірно, Роман це почув. Але коли вона обернулася, щоб на нього поглянути, він сидів, як завжди, занурений у папери. Він хвилюється за мене, подумала Еві. Йому не бачиш, що зі мною буде?» Арман підняв очі, Єві здригнулася, він застав її зненацька. «Ти взяв із собою ланч?» – випалила вона. «Ланч?» – перепитав Арман, так ніби, окрім роботи у його світі, більше нічого не існувало. «Ні». «Я йду вниз у ресторан. Хочеться чогось смачного і незвичного…» – вона глибоко вдихнула. «Підеш зі мною?» Під поглядом темних очей Еві обдало жаром, а спиною пробігли мурахи. На її подив Арман, закрив блокнот і сказав. «Так, мабуть. Мерсі. Справді? От і чудово ходімо!» І з ледь прихованим нетерпінням Арман почекав, поки вона прийде нього в коридор. Вийшов слідом і замкнув двері ключем, не довіряючи секретному коду. Він не довіряв нікому і мав на це право. Внизу офісні офісній території життя вирувало. Хаотичний рух, шум, сміх – усе це різко контрастувало з тишею верхнього поверху. Озирнувшись на Армана, Еві здивувалася, наскільки він був напруженим і настороженим. Вона легко уявила його на чолі команди, що рятувала маленьку дівчинку. Еві посміхнулася, потім засміялася і легенько штовхнула його ліктем. Судячи з виразу обличчя, Арман вирішив, що з нею щось не так – але все ж трохи розслабився. Коли він повернув у бік смаколиків, Еві схопили його за руку. Арман ніби заціпенів від несподіваного дотику. Водомить, прийнявши рішення, Еві переплила свої пальці з його і потягла в ігрову кімнату. Вона зупинилася перед автоматом, де Джемі з кількома колегами намагалися пройти новий рівень у суперскладній грі «Інсургент. Джунглі 3». «Привіт, хлопці!» Крикнула Еві Кілька людей озирнулися, Підняли вітально банки з енергетиком І здивовано глянули на Армана Еві швидко відпустила його руку «Ви теж у грі?» Запитав хтось Повуха, Відповів Арман, зробивши крок уперед Еві хихикнула, відчуваючи Тепло його присутності Сидячи з джойстиком перед монітором Джеймі витер під чола. «Знайомтесь, це Еві Молоде, ще прийшла Армани ласкаво просимо в пекло. «Влучне визначення!» – погодився Арман, глянувши на великий екран, де озброєні до забію солдати в камуфляжі намагалися вирватися з засідки. «Давно ви тут?» – спитала Еві. «Про цей рівень – уже дві години і шістнадцять хвилин». Інший хлопець додав, не рахуючи кількох днів до того. «Джонатан вам платить за гру?» «Ми готуємо запуск джунглі-4. Треба перевірити, чи немає повторів у сценах». «У вас є військові консультанти?» «У мого дядька служба у В'єтнамі за плечима. Його товариші допомогли нам». Арман коротко кивнув. Еві оглянула залу, оцінила позиції учасників. «Допомога потрібна?» «Дарма, я здаюся», – відповів один із гравців і підвівся. Еві зайняла його місце, взявши джойстик, спитав Армана. «Хочеш показати їм, як треба?» Поглядом вони все зрозуміли без слів. У його очах проминула блискавка. Арман похитав головою. «Довіряю тобі!» Евіс надобилася секунда, щоб обстряхнути це дивне відчуття її охопив Асарт. «Гаразд!» Вона впевнено пробіглася пальцями по клавішах, скилила голову вправо і вліво. «Слідкуй за мною!» – наказала вона Чемі. І завершила гру за півтори хвилини. Зал вибухнув оплесками, захоплено реагуючи на блискучу перемогу. Смійчись, Еві вклонилася присутнім. Джеймі Арману, той стояв спершись на двері, спокійний і незворушний. Кивнув їй, і раптом його обличчя освітила широка усмішка. Мовчазний, він був загадкою. Усміхнений, він був нездоланний. Краєм ока Еві помітила, як Джеймі встав, зняв кепку, провів рукою по вологому волосю. «Як ти це зробила?» – спитав він. «Просто я профі». «Народ!» – звернувся Джеймі до зали. «Знайомтесь, Еві Крофт, вона профі». До неї підходили знайомилися і усміхалися. Еві сміялася, їй було легко і весело. Її прийняли. Озирнувшись до дверей, вона побачила Армана. Він уже не усміхався і поглядав назад, явно готуючись утекти. З її словами вибачення, Еві пробилася до нього крізь натовп. «Ні-ні-ні, навіть не думай!» Вона схопила його за лікоть і майже затягнула назад у зал. Тиснучи колегам руки, вона повторювала. «Це Арман Дебюсі!» Зрештою Арман здався. Вічливо усміхався, чарував, легко вів розмову. Нарешті всі заспокоїлися. Люди почали розходитися по своїх справах, обговорюючи оптоволоконні кабелі і антивірусний захист. «Ну, скажи, що це було не так уже й важко!» – звернулася Еві до Армана. «Навіть я повірила, що ти нормальний!» Він усміхнувся, і Еві перехопило потих. В голові закрутилася карусель. Вона облизала раптом сухі губи, і погляд Армана опустився на її рот і затримався. Наступної миті чари розвіялися, він відступив на крок. «Обід?» – згадала Еві. «Не вийде!» Відповів він з непроникним обличчям. Треба дещо зробити. Оу, розчаровано зітхнула Еві. Тоді до зустрічі в офісі. Арман легко кивнув і вийшов із кімнати. Одразу поруч опинився Джеммі. Шукаєш компаньйони на обід? Еві насилу відвела погляд від дверей і слабко усміхнулась йому. Джемі у відповідь щиро і радісно. Якщо Арман був уособленням загадковості, то Джеймі як відкрита книжка. Можливо, вона все зрозуміла неправильно, але, здається, Джеймі виявляв симпатію. І тут її усінило. У тій новорічній випічці передбаченій йшлося про романтичні стосунки, які згаснуть ще до початку. Що як малася на увазі саме ця історія? Еві охопило радісне хвилювання. Якщо це так, вона нічого не має проти. Джеймі симпатичний, розумний, свічений, але вона не відчувала до нього нічого, крім дружби. Нічого схожого на той трепет, який виникав лише від одного погляду Армана. «Дякую, Джеймі, але не думаю, що це гарна ідея». Він не приховував прикрості, як ображений хлопчик, та Еві знала, вона зробила правильно. «Послухай, ми обидва новенькі і маємо робити свою роботу». Сприймай мене просто як одного з хлопців. Ну, граєш ти точно як хлопець, пожвавішав Джемі. Еві на силу втрималася, аби не директивти йому за сексизм. Ще буде шанс довести, наскільки вони помиляються. Джемі почесав потилицю. Ви з містером Загадка часом не. Та ти що? Ні в якому разі? Ні-ні ні. -ні Швидко заговорила Еві, хоч одного ні було б достатньо. Ми працюємо в команді. І, і все. Знизавши плечима, Джеммі відступив. Що ж, як ще дерванчу, домовились. Він пішов а Еві замислилась. Адже саме цього вона й хотіла, правда? Тихо, безевого галасу робити свою справу. Слави, уваги і захоплення жадала їй мати, у неї були величезні амбіції і болюче падіння, а Еві ніколи не мріяла про підйом. Їй достатньо сидіти за комп'ютером. Здавалося б, вона досягла бажаного. Але чомусь цього було замало. Розділ шостий Сидячи за столом під теплим світлом лампи, Арман намагався відновити душевну рівновагу. Нерви ще поколювало від пережитого збудження, і це змушувало його згадати, як давно і чому він обрав самотність. Замкнувся собі і занурився у минуле. Звідки взявся стан апатії? Життя відкривало перед ним широкі перспективи. Його золоте дитинство пройшло в сен де депре Влітку він засмагав на пляжах Лазурного берега. Він був активним підлітком. регбі у школі, легка атлетика в університеті. Після випускного вечора разом із друзями, серед яких був і юний Джонатан Монтроуз. Вони взяли рюкзаки і вирушили у мандрівку Туреччиною. Ця подорож змінила все його життя. Арман чітко пам'ятав день, коли доля зробила різкий поворот. Пізня весна, яскраве сонячне небо. Група заможних юнаків шумно висипала зі старого автобуса, тягнучи за собою багаж брендових марок. Для банди голодних повстанців у Лахмітті, що причаїлися серед каміння, Арман і його друзі були легкою здобичю. Він сидів на своєму рюкзаку, слухаючи, як Джонатан базікає з водієм, коли раптом Катріну, американську студентку з їхньої групи, схопили. Ледве гріючись на сонці, він почув її відчайдушний крик. Озирнувшись, Арман побачив обличчя залите кров'ю після удару прикладом. Заплющені очі безсиле тіло, яке тягли. Він підскочив, підняв руки в жесті примирення і пішов за ними, благаючи відпустити її. Він кинув на землю гаманець, паспорт, у відповідь пролунали незрозумілі крики і погрози зброєю. Арман пам'ятав, як у нього спітнів лоб, стиснуло шлунок, ноги відмовлялися слухати. Але найсильніше в пам'яті закарбувалося відчуття повної безпорадності. Що робити? Будь-який крок міг коштувати життя йому і товаришам. Нащадок галереї Дебюсі та акціонер дому Арман жив у розкоші, не знаючи, що таке злидні, голод, біль і страх. Як він міг домовлятися з цими людьми? Він був беззахисний перед ними. Коли Катріну вкинули в вантажівку і зникли в куріві ґрунтової дороги, Арман залишився стояти з дорогим багажем, не маючи ані не уявлення, як повернути дівчину. Через три дні після поліцейського рейду втручання американського посольства і, ймовірно, грошового викупу родиною Катріни їх і повернули. Вона була побита зі зламаними ребрами і глухотойна одне вухо. Тепер Катріна працювала юристкою в імміграційній службі у Вашингтоні. Вона боролася за їжу, дах і надію для тих, хто цього найбільше потребував. Джонатан невдовзі покинув Європу. І кілька років зник з радарів, а потім з'явився в Австралії з купою грошей незрозумілого походження. Вклався у стартап і став найуспішнішим підприємцем у сфері високих технологій. Арман обрав інший шлях. Рідня не могла зрозуміти його рішення вступити до французького іноземного легіону. Вони чинили шалений опір. Погрожували позбавленням спадку, спокушали всіма благами, аби він залишився вдома. Але нічого не допомогло. У пошуках відповідей Арман був готовий піти до кінця. Його шалений гнів задіяв усі ресурси тіла і розуму, довівши їх до межі і за неї. Він зрікся минулого і став іншою людиною. Тільки так він зміг пережити приниження, яких зазнав у Туреччині. Відслуживши за контрактом п'ять років, Арман був готовий залишитися, якби не викрадення маленької дівчинки. Це було давно. З того часу сталося багато чого. Спогади накотили з новою силою, погрожуючи задушити його, і Гарман змусив себе повернутися до теперішнього. Він узяв аркуш, але літери пливли перед очима. Він поглянув на полиці з фігурками над столом Еві, на її в'язану шапочку на гачку. Після цього, що він бачив у житті, безтурботність цієї жінки зводили його з розуму. Її бажання товаришувати з кожним зустрічним – хода, легка у вісні. Їй бракували лише мішені на спині. Гарман не розумів, чому так за неї переживає. Вона ж не входить у сферу його відповідальності, він ледь її знає. Вона надто молода, недосвідчена, необережна, не слухає порад, категорично в сученнях. Дивно, що вона вийшла сухою з води після скандалу на попередньому місці роботи. Їй потрібен наставник, але не такий, як він, не його профіль. Скоріше, охоронець або нянька. Хлопець би підійшов. Але точно не він. І не хтось із тих, кого він бачив внизу. Вони не пара для легкої світлої Еві Крофт. Легка на спомин Еві влетіла у двері разом з її світлом, шумом і енергією. Привіт! Вона глянула на нього своїми карими очима. Діряві джинси щільно облягали довгі ноги, на ногах – грубі червики. Темне волосся хвилею спадало на комір червоного жилета. Еві виглядала теплою, жіночною і по-дитячому привабливою. Зробивши крок, вона спіткнулася на рівному місці, як фавне, що шумно пробирається хащею, сповіщаючи всіх мисливців про свою появу. Сціпивши зуби, Арман спитав. «Ти в порядку?» «Супер!» Відповіла вона, поправляючи волосся. Як поїздка? Бачу, вдала. Його губи мимоволі смикнулися в посмішці. З самого початку він вважав Еві небезпечною і не змінив своєї думки. Але не очікував, що вона так швидко зацікавить його. Устиг зробити важливу справу, про яку раптом згадав. Не зовсім. А ти, як провела час із друзями в ресторані? Ти про смаколик? «Навіть не хочу вимовляти це слово». «Пуританин», – Еві примрушилась. «Вони могли б стати твоїми друзями, якби ти, бодай, трохи постарався. Але ти безнадійний». Вона розуміла його, приймала таким, яким він є, і не намагалася змінити. Це було дуже цінно. «Добре, я знаю, що ти цілий день нічого не їв, тому принесла дещо. Тепер вона ще буде його годувати». Еві заповнила паузу. «Не треба подяки, я подбала і про себе. У нас маленька кімната, а коли ти голодний, стає ще похмурішим. Сідай, їж. Потім знову повернешся до своїх сумних думок». Розстеливши на низькому столику ляні серветки, таємно поцуплені з ресторану, Еві виклала на них свіжу апетитну випічку і фрукти. Взявши з здивана подушки, кинула їх на підлогу і зручно вмостилась. Світло лампи падало на її ніжні повні губи, на її спокійному обличчі не було і натяку, на тривогу чи сум'яття. Немов мов металик, що латить на світло. Гарман підвівся за столу, пересів на подушки і схрестив ноги. Аромат здоби пробудив голод. «Дякую», – сказав він, підносячи до рота булочку. Відкусивши шоколадний круасан, Еві усміхнулася йому. «Я не похмурий, просто…» розмірковою. «Смієшся? Ти цілий день хмуришся над паперами. Біюсь об заклад на свою ферму, ти так і сидів тут тижнями до мого приходу». Пожартувала Еві, нахиляючись над столиком, щоб взяти ще один круасан. Їхні пальці випадково торкнулися. І перш ніж Арман встиг відсмикнути руку, Еві затримала її і вклала здобу йому в долоню. Її дотик, хоч і короткий, обпалив його як вогонь. Арман виріс у родині, де любов висловлювали стримано, без обіймів. Роки служби в армії тим паче не передбачали ніжності. Проте для Еві фізичний контакт був життєво необхідний. Це не було фліртом, принаймні, не завжди і не з усіма. Але між ними відбувалося щось. Взаємна зацікавленість, інтрига. Арман це помічав, але не збирався заохочувати. Забагато людей пеклися, підійшовши до нього надто близько. Прямо перед собою він бачив обличчя Еві, помітив золоту іскорку в лівій зіниці, ластовиння під правим оком, крихту хліба, що прилипла до верхньої губи. Неочікува для себе Арман простягнув руку, взяв її під боріддя в долоню і великим пальцем провів по губах, змахуючи крихту. Він не прибрав руку. Її шкіра була м'якою, наче оксамити, дуже теплою, саме такою, як він її уявляв. Чорт забирай, він і справді уявляв її смак, ніжність губ, посмішку в ліжку. Не відводячи погляду від її вуст, він ще раз провів пальцем по губах, які здригнулися від дотику. Його наче кинуло в жар. Він підняв голову, їхні погляди зустрілися. У широко розплющених карих очах Еві палав вогонь. Арман опустив руку. У тиші він почув її подих. Еві розтолила рота, ніби хотіла щось сказати, але Роман жестом зупинив її. «Їж!» – сказав він. Вона вагалась, потім кивнула. Вони продовжили їсти. Арман підсунув її чашу з полуницею. Еві вибрала ягідку і поклала її до рота цілком. Потім усміхнулася. Він ніколи не бачив такої заразливої усмішки. Дивлячись на неї, ніхто б не подумав, що вона втратила роботу, а тиждень тому була під загрозою шахрайстві За кілька днів вона залишиться без житла Арман знав про її труднощі, але Еві не показувала цього Вона залишала свої проблеми за дверима офісу і йшла вперед А він, старший, досвідченіший, пройшовши крізь небезпеку і залишившись неушкодженим, замкнувся у собі, впав у депресію Вирішив, що на ньому лежить прокляття. Але з цим пора покінчити. Йому ще багато, що до снаги. Арман підвівся, струсив крихти. «Вже закінчив?» – запитала Еві. «Ми досі так само далеко від розв'язання проблеми, як у день мого приїзду. Треба продовжувати пошук». «Армане», – сказала Еві, не встаючи. Незважаючи на зовнішню легковажність, я дуже серйозно ставлюся до справи. Якщо проблема існує, я її знайду. Сподіваюся, ти в мене повіриш і порекомендуєш Джонатану залишити мене в компанії. Вона виглядала наївною і недосвідченою, але говорила серйозні речі. Вона окреслювала межі. Еві натякала, що відчуває між ними притягання, але робота для неї перш за все. Арман відчув певне полегшення. Повернувшись за письмовий стіл, він заглибився в документи, хоча продовжував відчувати її присутність у протилежному кутку кімнати. Йому навіть здалося, що заплутана юридична казуїстика стала трохи зрозумілішою. Щоб там не тривожило Джонатана, Арман знайде причину. Це його робота, і саме тому він тут. На полі бою чи в переговорній. Арман уміє захищати своїх. Кілька годин по тому Арман стомлено потер очі. Навіть зараз з новим припливом енергії він не міг знайти жодної вагомої причини для занепокоєння Джонатана, окрім кількох пунктів у контракті, які могли викликати запитання у податкової. Але це не його напрям. Він глянув у бік Еві. Вона крокувала вздовж стіни, стаючи на шпиньки, розминаючи плечі, як боксер перед боєм. Великі навушники щільно прилягали до вух, вона беззвучно бурмотіла слова якоїсь пісні. Помітивши його погляд, зупинилася, сунула навушники на потилицю і почервонівши, запитала. «Ти щось сказав?» Арман похитав головою. «Можу допомогти?» «Що ти знаєш про фінансове право?» «Трішки, але я швидко вчуся», а ти розбираєшся, коли ти встиг усе оце опанувати? В університеті проходив курс з економіки та юриспруденції. Паралельно вивчав історію мистецтв. Непогане таке поєднання. Коли твоя родина володіє кількома акціонними домами, ти з тих до Я далека від мистецтва так само, як ти від антивірусного захисту, але про них чула. Чому ти не з ними в Парижі? Власне, цим він і займався останній рік. І мало не вмерзнути гри. Довга історія. Уявляю. Вона взяла ноутбук, сіла на диван, схрестивши ноги. Ерман підвівся і потягнувся, хрускаючи спиною. Він відчував новий приплив сил. Швидко прибрав на столі і збирався йти. «Еві?» «Хм!» Вона не відірвала погляду від екрана. «Робочий день закінчено!» Пора додому. Не можу. Швидко відмахнулася вона. Щось знайшла? Ще не знаю, здається, є зачіпка. Я не заспокоюся і не піду, поки не розберусь. Це дозволено? Заохочується. Але ти працюєш без перерви. Це нормально. Еві кинула на нього швидкий погляд. Тобі не обов'язково сидіти зі мною, якщо маєш справи. У мене немає справ. Точно? Тебе ніхто не чекає вдома? Чоловік? Жінка? Невимушено кинула вона, але замерла в очікуванні відповіді. Ніхто не чекає. Відповів Арман і несподівано для себе запитав. А ти маєш подзвонити комусь? Ні-ні-ні. Зоя буде хвилюватися. Не буде, вона зависає в телефоні з Ленсоном. Це її хлопець. Він повертається до неї з армії. У квартирі Зої дуже тонкі стіни. Тобто ти вирішила ще попрацювати, чи не хочеш їм заважати? І те, і інше. Арман нічого не сказав. Це не його справа втручатися в чуже життя. Але все ж він набрав номер ресторану на першому поверсі. Шеф-кухар виявився французом. Арман помітив здивований погляд Еві, яка слухала їхню розмову французькою. Обід доставлять за 15 хвилин. Пробач, що не спитав, чого тобі хочеться. Я йому все ще ти назвав: Ти говориш французькою? Ні, але я одразу вломлюю алгоритм. Алгоритм? У всьому є певна схема у звуках, текстурі, числах, кодах. Не можу це пояснити, саме тому я обожнюю в'язати. Вона кивнула на шапочку, що висіла на гачку. «Так, працює мозок, А твій?» «Ти питаєш, чи бачу я схеми, чи як працює мозок? «Сам вирішуй. У нас є 15 хвилин. Що ти хочеш дізнатися?» Еві не відводила погляду від його обличчя. «Я думала, ти тип мовчазного, сильного чоловіка. Невже так легко готовий відповідати?» – здивувалася вона. «Гаразд». Ось запитання. Чому Джонатан покликав саме тебе, якщо ти маєш знання у багатьох галузях, але нічого не тямиш у технологіях, якими займається він? Прямо в ціль. Відповісти буде непросто. Надто багато темних плям і лабіринтів долі, які зрозуміє лише старий друг. Ми знайомі дуже давно. І з часів університету. Звідки ти? З його автобіографії – Учора прочитала, що він вивчав економіку у Франції. Не складно здогадатися. «Ти читала це трешове чтиво?» – скривився Арман. «Як і ти? У поїзді. Пару тижнів тому. До речі, саме це й навело мене на думку спробувати влаштуватися до нього на фірму, коли я втратила роботу. Отже, вона спостерігала за ним у поїзді. Так само, як і він за нею. Цікавий поворот долі. Виходить, це я тебе заманив? Саме ти, весело підтвердила Еві. Але все ж таки Джонатан звернувся по допомогу саме до тебе. Чому він тобі довіряє? Ти завжди така наполеглива. А ти завжди такий замкнутий. Ну що за жінка? Гемен зіткнув і опустився на диван. Моя родина... Дебюсі, я знаю, махнула рукою Еві. Мамі вона б сподобалася. Раптом подумав Арман і злякався цієї думки. «Так, саме ті, Дебюсі. Хоч мої поколіннями були пов'язані з мистецтвом, галереї, аукціони, колекціонування, меценатство, я не пішов у сімейний бізнес, а вступив до іноземного легіону». «Ти служив у французькому іноземному легіоні?» «Справді, в тихому болоті». Вона окинула поглядом його дорогий костюм, туфлю ручної роботи. І з якоюсь метою? Цього разу він не стримав усмішки, Погляд блакитний хоча й потеплішав. Зараз поясню. Почекай. Може, я помиляюся, але мені здавалося, тут йдуть злочинці і вбивці, які тікають від закону. Їх кидають у найгарячіші точки, коли потрібно терміново втручання. Вони носять берети. «Ти недалека від істини. Будь-який чоловік може вступити, навіть якщо в нього проблеми з законом. Не беруть тільки тих, у кого заплечимо вбивства чи наркотики». «Вибач», – помилялася. Еві підняла руки долонями вгору. «Славні хлопці!» «Ти сказав будь-який чоловік?» «Жінок там немає». «І чомусь мене це не дивує», – закотила очі Еві. Арман почав пояснювати. «На це є багато причин. Традиції, фізіологія, витривалість. Чоловіки мають засередитися на місії, а не думати про жінок». «Звільни мене від цих пояснень», – зупинили його Еві. «Подивись навколо, коли вийдеш з цієї кімнати. Скажи, скільки тут жінок серед співробітників і як це пов'язане з фізіологією чи небезпекою?» Після значущої паузи вона продовжила. А тепер поясни мені, Армане Дебюсі, з династії мистецтвознавців, як ти потрапив у компанію поганих хлопців. До цього моменту розмова текла легко і невимушено. Сутінки сприяли відвертості, голоси звучали спокійно. У такий час солдати особливо пильні. Тінь може виявитися людиною, а людина – тінню. Залишимо на одну розмову. Еві повернула голову, і в світлі лампи блиснуло темне волосся. Тін відві лягла на високій вилиці. «Мені цікаво», – хрипко звалась вона. Гарман відчув, як спогади холодним поповзли по спині. Люсія, його колишня дружина, теж бачила в ньому героя. Вона не розуміла, що, повертаючись додому, він не хотів знову переживати гострі моменти, вирушити брудні подробиці. Для Армана дім був місцем спокою, чистоти і затишку. Коли Люсія нарешті це зрозуміла, то відчула себе ошуканою. Частково її можна зрозуміти. Тоді його кар'єра стрімко йшла вгору. У Європі його компанія вважалася лідером у сфері приватного розшуку та боротьби з корпоративним шпигунством. Арман мав справу з найгіршими проявами людської сутності. Якщо нудна тема означає, що ти не хочеш про це говорити, я зрозумію. Мій прадід воював у Кореї, але майже ніколи не розповідав про війну. Карі очі Еві світилися спокійною усмішкою. Вона раптом постала перед Арманом в іншому світлі. Добра, працьовита, природна і зовсім не схожа на Люсію. Жодних прихованих мотивів і сучень. Несподівано для себе Арман почав говорити. Чоловіки приходять у легіон із різних причин. Жага подорожей, жорстокість, бажання допомагати, отримати другий шанс, дослідники, злочинці, романтики. Тільки один із чотирьох проходить співбесіду, іспити, тести на витривалість, фізичне і психічне здоров'я. Ті, кого беруть, повинні забути своє ім'я та національність. Еві слухала, затамувавши подих. Тренування тривають місяцями. Зброя, командна робота, виживання в екстремальних умовах, безперечне підпорядкування. Багато хто не витримує і йде. Ті, хто залишається, народжуються заново. Гм, пробурмотіла Еві. Перепускаю, все це я могла б знайти на їхньому сайті. Скажи краще, вони одразу зрозуміли, що ти особливий. «Моє ім'я не мало значення». «Ні, я не про це». «З того моменту значення мали тільки мої навички», – хрипко сказав Арман. Наполегливість Еві зворушила спогади. У легіоні цінність людини визначалася її поведінкою. Арман навчався швидше за інших, докладав більше зусиль попри жорстку рівність у казармах отримав підвищення. Зіграли роль освіти і знання мов». Досить швидко він став командиром елітного підрозділу, що виконував особливі завдання Ті друзі, які допомогли врятувати дівчинку Вони з команди рятувальників? Ви там познайомилися? Найкращий спосіб пізнати людину, пожити з нею в польовому таборі Якщо взагалі комусь можна довіряти? Нетерпляче порушившись на дивані, Еві розпустила волосся і почухала голову пальцями, застогнавши від задоволення у кімнаті без вікон панував на півморок. Важко сказати, день зараз чи ніч. Цей трюк часто використовують у супермаркетах і кімнатах для допитів. Армана охопили спокій і легкий відтінок інтимності. «А ти ніколи не хотіла стати таємним агентом?» – запитав він. «З твоїми здібностями ти могла б стати цінним співробітником?» «Ні, я завжди була хорошою дівчинкою». Мені більше подобається створювати, а не руйнувати. Ідеалістка, як і Джонатан. Не дивно, що це робота твоєї мрії. Не зовсім. Еві озернулася на двері. Це не єдина мрія. Але ж ти казала Джонатану: Я мріяла про багато речей ще з дитинства. З віком усе змінюється. А твоя мама? Жваве обличчя Еві завмерло, ясні очі затуманились. Мало хто залишається вірним єдиній мрії. Моя мама була такою. Еві нервово погладила посмовилося. «Чого вона прагнула?» запитав Арман, відчуваючи її внутрішнє напруження. Вона була унікальною. Її душа жадала свободи. Вона мріяла стати художницею ще з того моменту, як вперше взяла олівець до рук. Переїхала до Мельбурна, але не знайшла себе. Коли мала народитися, я вона повернулася на ферму. Мама померла, коли мені було шість. Миттєво, від розриву аорти. Еві кинула швидкий погляд на Армана і посміхнулася, мовляв, усе гаразд, це давно в минулому. У мого дідуся була малешна ферма. Не сказати, що він мріяв стати фермером, але це давало йому змогу реалізовувати інші захоплення. Отримати ліцензію пілота, написати книгу про колоніальну Австралію. А коли я народилася узимку, він навчився в'язати. На всіх моїх дитячих фото я в різних шапочках. Еві задумливо зітхнула і зручно вмостилася. Я з провінції, де місцеві дівчата виходять заміж за місцевих хлопців. народжують дітей і ніколи не залишають свою громаду. Місцеві хлопці приваблювали мене лише тим, що я легко перемагала їх у будь-якій грі. Якось дідусь прочитав, що майбутнє за цифровими технологіями. Він розчистив місце на горищі для комп'ютерного столу, підключив Wi-Fi і оплатив мені онлайн-курс програмування. І тоді моє життя пов'язане з комп'ютером. «Іди за своїм захопленням», – повторив Армани з подовом. Йому ніколи не спадала на думку така проста істина. Його вабили успіх подолання труднощів і перемога. Кожну невдачу він сприймав як особисту поразку. Але ж можна зупинитися, прислухатись до себе, усвідомити зміну обставин, інтересів, бажань і піти новим шляхом. «А тепер?» – спитав він. «Якщо з'явиться шанс, чим би ти займалася?» На її обличчі відбилася гама почуттів. Сумнів, настороженість, легка усмішка. Армана роз'їдала цікавість, яку він занадто довго намагався стримувати. Нарешті він здався, інтерес до цієї загадкової дівчини переміг обережність. «Ми ж говоримо про роботу, так?» Уточнила вона, намагаючись зрозуміти, наскільки щирий його інтерес. «Звісно», усміхнувся він. Я б хотіла працювати в команді професіоналів однодумців, відданих, захоплених, творчих. Ми б розробляли комп'ютерні ігри й застосунки, ідеї яких я занотовую свій щоденник. Це стосується всього розваг, здоров'я, навчання, іншими словами, хочу робити те, що робить Джонатан. Ти коли-небудь займався справою, яка справді давала відчуття радості? Так, відповів Арман на пряме запитання. Після порятунку тієї дівчинки до нас почали звертатися за допомогою, хоча ми зовсім не розраховували на це. Мені нічого не залишалося, як займатися організацією, створити структуру, бізнес-модель, наняти персонал. Це було справжнє безумство, працював день і ніч. Але воно давало відчуття сенсу та відчуття обов'язку перед рідними і відповідальність за них виявилася сильнішими. Арману здавалося, що він перш за все зобов'язаний піклуватися про щастя і безпеку родини і Люсії. Власні інтереси та захоплення відійшли на другий план. Його накрила депресія. «А хіба хлопці з твоєї зоряної команди не могли б допомогти тобі і зараз?» Насупивши бров, Арман згадав крутих хлопців, які навіть комп'ютер вімкнути не могли. Не те, що зрозуміти, як він працює. До того, що багато місяців тому він передав управління компанією заступнику, який мав турбувати його лише в разі кінця світу І з цим завданням опориться один чоловік Еві здивовано підняла брови Один чоловік і одна жінка Пролунав стук у двері, і Еві Арман перезирнулася. Вона стримала усмішку, і він засміявся Готова до несподіванок? – спитав Арман «Я ніколи не боялася темряви», – відповіла Еві. «Даремно». Арман підвівся, щоб відчинити двері. Він забрав у кур'єра піцу та вино, поставив усе на журнальний столик. Еві повільно опустилася на підлогу, підтягнувши під себе дві ноги. «Вина? Звісно, я ж француз. Хай живе Франція!» – підняла келих Еві. Вони вечеряли в невимушеній тиші. У кімнаті було тепло і затишно. Обоє відчували взаємну симпатію і зацікавленість. Прибравши зі столу, вони розійшлися по своїх кутах і повернулися до роботи. Еві не зводила очей з монітора, а Арман заглибився в читання роману. «Арман?» «Так, Еві. Коли ти прийшов у Легіон? Ти був більше дослідником, утікачем чи романтиком?» «Ти казала, що знайшла зачіпку, яку треба перевірити». Саме так, але тобі не обов'язково сидіти тут зі мною, я доросла дівчинка і подбаю про себе. Я залишуся, поки ти не закінчиш. Не довіряєш? Боїшся, що втечу з дорогим обладнанням? Ні, ми працюємо над спільною справою. Не просто чоловік і жінка, а команда. Її очі трохи розширилися, а голос тремтів Як скажеш. Вона мостилася на стільці, підібравши ноги і поклавши підборіддя на коліно. Така трохи незграбна, розумна і зврушлива. Здається, Роман уже не довіряв навіть і собі. Розділ сьомий Помилку в коді Еві все ж таки знайшла. Це був не вірус, не бомба уповільненої дії, не ознака саботажу. Просто недбалість у програмі. Вона була розчарована. Так сподівалася викрити зломисників. Проте їй вдалося виявити похибку в надзвичайно складній схемі, хоча Джонатана, як вона вже знала, прості рішення не цікавили. Виправивши помилку, Еві зробила позначку, щоб показати босу. Потягнувшись, вона покрутила за шиєю і нарешті розслабилася. У пам'яті спливли останні слова Армана – «Ми робимо спільну справу, не просто чоловік і жінка, а команда!» Вона була щаслива, що після цих слів їй вдалося знову зосередитися на роботі. Її мати померла, коли їй було шість. Батька вона не знала. Дідусь фактично змусив її залишити ферму, коли лікар переконав його не ризикувати слабким серцем і переїхати до будинку для літніх людей. Де йому гарантували медичний догляд і комфорт. Еві не заперечувала оплачувати додаткову оренду, а тепер, схоже, у житті Зої намітився новий поворот. Еві раділа за неї і ланса, хоч це й обіцяло зміни в її власному житті. Утім, самотність, почуття її знайоме. Тарман Та залишився з нею не лише тому, що так було правильно, для неї було очевидно. Щойно завдання буде виконане, він повернеться до свого набагато цікавішого життя. Але чи є це достатньою підставою, щоб не закохатися в нього? Еві позіхнула. Сили остаточно її полишили. Годинник показував опівніч Час віддіум, коли прокидаються загадкові шурхоти, тіні і заборонені думки. Але Еві хотілося лише завалитися на свій грудкуватий фотон у вітальні. Спотикаючись, вона дійшла до стола Арманда. «Закінчила?» «Так, на сьогодні», – пробурмотіла вона. «Очі нічого не бачать, пальці розпухли. А ти ухиляєшся?» «З чого це?» «Замість роботи читаєш». Вона ледь не спітнулася, побачивши назву. Арманд це помітив, як помічав усе. Не дарма він служив у французькому іноземному легіоні. Якщо Еві не розумілася на людях, вона наражала на небезпеку тільки себе. Але якщо Арман щось прогавлював, гинули люди. Він закрив томику в шкіряній палі Турції з золотим тисненням. На обкладинці значилося. Поезія Елізабет Броунінг. Тобі не до вподоби її вірші? Хм, Еві розгубилася. Не впевнена, що з ними знайома. Зізналася вона, думаючи, як би швидше змінити тему і заговорити про футбол або бейсбол або щось простіше. «Помиляєшся?» Еві жахом спостерігала, як Арман перегортає сторінки. Низьким трохи хриплуватим голосом він почав читати. «Я так тебе люблю так сильно. Неможливо любити ще сильніше, глибше, вище, ширше». Моя душа пізнала ці відчуття. Мені тривожно, коли тебе немає в цьому тлінному світі. Як Божу благодать з цією сутністю своєю, при сонячному мовчки, без вагань. Лечу до тебе я всім єством, всією своєю любов'ю з яскравих, щасливих, солодких снів. Я вільно тебе кохаю. Я ох... Лише змогла видихнути Еві, відчуваючи, як серце б'ється десь у горлі. «Це ж Елізабет Барретт Браунінг! Вона неймовірна!» Він просто прочитав вірс, це нічого не означає. У Франції школярі вивчають поезію в школі. «Попрощайся», – наказала вона собі. йди. «То ти любиш поезію?» – все ж таки спитала вона, ступаючи на хитку землю. «Вибірково». Я розмовляю кількома мовами, але читаю мало. Вирішив скористатися шансом підтягнути англійську. Згодиться все. Поезія, газетні статті, книги, сайти. Клас! Зазвичку віддрагувала Еві і одразу злякалася цього банального слова. А ти сам колись писав вірші? Здається, ти вже якось питала. Не пригадую. То писав? Звісно Приголомшливий, розумний, начитаний Яка ж вона дурна на його фоні Йдемо? Спитав Арман Так Отямилася Еві На сьогодні досить Минаючи Армана, вона затримала подих, аби не вдихнути його аромат Теплий, витончений, спокусливий Вони йшли алеєю пліч-опліч Кроки глухо лунали в тиші Якщо поквапитися, встигнуть на останню електричку. Якщо ні, я викликав авто, сказав Арман. Біля узбіччя зупинився чорний довгий автомобіль із станованими вікнами. Їдь, я живу недалеко від станції. Ні. Арман відчинив для неї задні двері, але Еві застигла на місці, не в змозі зробити крок. Здавалося, вона має зробити щось більше, ніж. Просто подякувати Армандо за авто. Сьогодні їй стався прорив. Вони стали друзями. Він дивився на неї, ніби даючи час усвідомити все, що сталося. А раптом це він написав вірш. Вона не могла спитати прямо. Надто багато залежало від відповіді. Еві відчувала, як легко захоплення переростає в щось глибше. Повагу, інтерес, бажання – а якщо природство стосувалося саме його, і їй слід відмовитися від Армана, щоб позбутися чар? Він був справжній, сильний воїн, герой, солдат. Для нього вона залишиться лише епізодом. Але чи витримає вона це? Ось головне питання. Пори Вітею розвіяв волосся. Вона заправила пасмоза в ухо і, підкоряючись невидимій силі, зробила крок до нього. Гарман помітив це, як завжди. Можливо, він усе знає про захоплення, повагу, інтерес і потяг. «Сідаю у машину, Еві», – тихо наказав він. «Зараз». Вона зробила ще один крок. Гарман стояв нерухомий, як скеля. Можливо, їй потрібна така опора, аби твердо стояти на ногах. Еві підійшла ще ближче. «Хочу подякувати». За те, що залишився і підтримав Я справді почувалася частиною команди М'яс на сіпнувся Погляд впав на її губи і замер Серце Еві самовито гупало Ніби хотіло вирватися з грудей Десь у глибині свідомості Знову спалахнуло дивне пророцтво Увага, небезпека Але зупинитись вона вже не могла Зробивши останній крок, вона піднялася навшпиньки і торкнулась його губ. Це було ніжне ледь відчуте доторкання, і вже за мить Еві зрозуміла, що перейшла межу. Вона застигла не в змозі перервати поцілунок. Її прохолодні вологі губи торкалися теплих і сухих, вона ще ніколи не відчувала нічого подібного. Поцілуй мене, думала вона. «Або відштовхни, зупини мене!» «Що завгодно, тільки не ця болісна невизначеність!» Гарман повільно заплющив очі, обіняв її за талію і притягнув до себе. Бажання сполахнуло веві шаленою силою. Повіки важко опустилися, і вона вхопилася за край його сорочки, тісніше притискаючись до його губ. Жар його тіла контрастував із холодним вітром за спиною – його долоня заплуталася в її кучерях, великий палець ніжно торкався щоки. Він наполегливо розсунув її губи, і єві спалахнула, як у полум'ї. Її голова пішла обертом, ноги підкошувалися, вона була готова впасти до його ніг. Сигнал авто, що приїжджало повз, повернув її на землю і дав змогу зазирнутирман в очі. Але те, що вона побачила митєво її отразвило. Він відчував нестерпний біль. Не могло бути помилки про це свідчили опущені плечі, зведені брови та згасли погляд. Поки вона зграла від пристрасті, він виглядав так, ніби хтось щойно роздер стару душевну рану. Що ж вона наробила? Не сказавши жодного слова, вона рвучко відчинила дверцята, стрибнула в салон і назвала водієві адресу Зогі. Машина рушила з місця, Закривши обличчя руками, Еві беззвучно закричала. Вона його поцілувала. А він явно цього не хотів. Як тепер глянути йому в очі? Працювати поруч? Просто жити далі? Вона зробила саме те, що обіцяла собі ніколи не робити. Коли наступного ранку потяг під'їжджав до станції Армана, Еві не могла стримати тремтіння в колінах. «Скільки чашок кави ти вже випила?» – запитала Зогі. «Одну, дві, не пам'ятаю». Розсіна відповіла Еві. «Я погано спала». «Кошмари?» – піштовхнула її плечем подруга. «Розумію, і навіть знаю, чия це провина. О, ось і він, поглянь». Еві знала, про кого йдеться, але вперто вдивлялася у вікно. Було б добре, якби він просто сів на своє місце, і вони зробили вигляд, що вчорашнього вечора не було. Та розуміючи, що це лише мрія, вона підняла очі і побачила Романа, що прямував до них уздовж вагона. Він виглядав так по-французьки – темний піджак, темна сорочка, темна кроватка і легка щетина на підборідді. В пам'яті сплив смак його поцілунку, поколювання щуки і гарячі губи. Їй перехопило подих. «Шкода, що він зовсім не в моєму стилі. Я люблю поганих хлопців, а мій любий ланс найгірший з них», – встигла прокоментувати Зогі. Еві вирішила не розповідати подрузі про минулого Армана, щоб уникнути коментарів. «Писав він тобі ті вірші чи ні? Немає значення. Ти будеш дурепою, якщо не спробуєш його зачарувати. Я можу допомогти. Не варто. Доброго ранку». Привітався Роман, дивлячись Еві прямо в очі. «Доброго ранку!» – приспівала Зої ще до того, як до Еві повернулася здатність говорити. «Сподіваюся, ви добре спали?» «Еві наснився поганий сон», – защебетала Зої. «А може й гарний?» У штурмових очах Романа здавалося про минуло ледь помітна усмішка, але Еві пам'ятала його вчорашній зболений погляд і вирішила, що їй здалося. «Гадаю, це твоє!» Арман постягнув їй шапочку, яка впала з голови, коли він її цілував. «Навіщо гадати, хто присвятив їй вірші чи згадувати прородство? Все, чого вона хоче, це знову його поцілувати. І їй байдуже на наслідки!» «Дякую!» Вона заштовхнула шапочку до рюкзака і впіймала багатозначний погляд подруги. «Розкажи про себе, Арманне. Ти одружений?» «Колостяк? Маєш когось?» Еві знищувально глянула на Зої, але та не зводила очей Зармана, намагаючись вгадати відповідь по його обличчю. Довелося отрутитися. «Не звертай уваги», – сказала Еві, звертаючись до нього. Твоє особисте життя нікого, окрім Зої, не цікавить». Зей вже відкрила рота, але Еві її випередила. «А ти залишив спокої». Він і так вважає, що австралійцям романтика не властива. Он як? Гарман француз. У нього зовсім інший погляд на речі. Можливо, він має рацію, погодилась Сої. Еві не бачить перспектив для стосунків на роботі. Ти згоден? Сої. Еві ладно була провалитися крізь землю, але реакція Армана виявилася неочікуваною. А як же твій молодий друг із просторого офісу? Той, що завжди в бейсболці. Еві застигла. На що це він натякає? Забув, як учора тримав її в обіймах і цілував, так що ноги підкошувалися. Ти про Джеймі? Уточнила вона. Я не маю до нього почуттів. І раптом додала. Навіть якби і мало, не стала б змішувати роботи і особисте. Це моя тверда позиція. «Як скажеш!» Потяг почав сповільнювати хід, колеса заскриготіли. Еві перекинула рюкзак через плече, переступила через шкільні ранці ноги Зої. Вона опинилася позаду Романа, вдихнула аромат і голосйону. Чистий, привабливий чоловічий і заплющила очі. А коли розплющила, Роман уже стояв біля дверей. «Біжи!» – підбадярила її Зої. Не терпиться побачити, як усе розвиватиметься далі. Ще Норман зник із поля зору, Еві кинулася до дверей і встигла вискочити на платформу. Вона вже майже побігла в бік офісу, коли почула. «Еві, зачекай, будь ласка!» Вона різко обернулася. Гарман, не очікуючи цього, ледь не збив її із ніг. Він схопив її за плечі міцно притяг до себе, намагаючись не втратити рівновагу. «Подивись на мене!» – наказав він. «Не хочу!» «Чому? Бо знову поцілувати?» Еві розсміялася сміхом із ноткою істерики. «Без паніки! Я зрозуміла натяк і більше не зроблю тієї ж помилки!» «Еві!» Низький голос Армана огортав, як тепла ковдра. Їхні погляди зустрілись. «Вибач!» – сказала вона. Тобі нема за що вибачатися. Його близькість заважала зосередитися, голос Еві звучав хрипко. Я бачила твій погляд учора ввечері, Армане. Не потрібно підсогувати мені Джеймі, щоб відволікти. Він справді хороший хлопець. Звідки ти знаєш? Ви ж і словом не обмінялися. Ти права. Більшість людей подібні один на одного. А ти рідкісне виключення і ти... Продовжуєш мене дивувати. Від його слів і проникливого погляду Еві запалава. Гарман усе ще тримав її, вона не могла стримати тремтіння. Вона розуміла вчора, переступила межу назад дороги немає, принаймні для неї. Учора ти поцілував мене, хоча визнаю, перше це зробила я. Але ж ти відповів це був гарний поцілунок, гаразд, чудовий. Поправилася вона, побачивши, як він скептично піднімає брову. Але більше такого не буде. Твердо сказала вона, хоч і не змогла відповісти, чому. У голові знову спливав той його вбитий погляд. Вона очікувала, що він закотить очі до неба і в розпачі згадає всіх французьких богів. Але реакція Армана її приголомшила. Він закинув голову і розсміявся. Глибоко, вільно, до біса сексуально. Забудь, не все в житті має мати глибокий сенс. Тобі це здається смішним, а я думаю інакше. Я не кидаюся цілувати кожного зустрічного. Вона стиснула губи, прикидаючись ніби вже кілька тижнів не сохнеся ним. Можу посперечатися, що ти просто шукаєш привід знову заховатися у свою явну печеру. А я не така. Я не тікаю від помилок, я їх визнаю». Сміх Арман поволі стих і перетворився на тихий смуток. Вважаєш, це була помилка? запитав він проникливим тоном, що перевернув її душу. Хіба щойно ти це не визнав? Гарман подивився на неї своїм темним, штормовим, зачаровуючим поглядом. У Еві запаморочилась голова. І в цей момент її штовхнули, потім ще. До перепону прибув потяг і натов пасажирів висипав із вагонів, перебігаючи повз них. Арман росте з пальця, відпустивши її руку. Еві повернулася у реальність. Вона різко розвернулася і поспішила в офіс. Цього разу Арман її не зупинив. Розділ восьмий Пробираючись через офісний простір, Еві опустила голову низько. Їй зовсім не хотілося відволікатися на балачки з колегами. Для неї вони були просто хлопчаками, які харчувалися піцу і бургерами. Ми наймали дешеве і незатишне житло. Вона виросла серед друзів дідуся. Чоловіків, які вміли збудувати будинок, приготувати смачну вечерю і вели розмови на найрізноманітніші теми – від давньоруського епосу до сучасної політики. Вона й не усвідомлювала, як їй бракувало справжнього спілкування, аж поки не зустріла Армана з його досвідом і родицією та інтелектом. Він був найрозумніший серед усіх, кого вона знала. Тож не дивно, що її захоплення переросло у щось значно глибше. Серед ровесників вона не знаходила душевної близькості. На сходах вона різко зупинилася. Залишався лише один вихід – Просити про переведення на інший проєкт, але за будь-яку ціну залишитися в компанії. Працювати з Джоноттоном Монтроузом – це була честь. А ось бути звільненою означало б кінець кар'єри. Після такого в професії їй більше не було б місця, і довелося повертатися на ферму. Ту, яку вона так і не продала, а лише здала в тимчасову оренду, щоб дідусь мав куди повернутися, якщо захоче. І саме в цю мить вона усвідомила, наскільки хоче залишитись тут. Вона стала міською людиною, щиро полюбила Мельбрун, що став її справжнім домом. Тут вона знайшла себе. Еві підійшла до дверей Джонатана, зібралася постукати, але вчасно зупинилася. Він захоче знати причину. Що йому відповісти? Правду? Вона заплющила очі і тихо застагнала. «Еві?» Поряд став Джонатан із чашкою кави в руці. За його спиною маячила чилий мочен. «Доброго ранку, містере Монтроуз!» «Хотіла поговорити зі мною?» «Все гаразд?» «Ні, все жахливо. Людина, з якою ви мене звели, нагадує сплячий вулкан. Мене тягне до нього з небезпечною непереборною силою. Що це? Присташ чи замків з піску після травми від службового роману?» Я розгублена Все чудово радиться чути Як просувається робота над проєктом Близька до завершення Еві згадала про невеликий збій у програмі Який вона виявила напередодні ввечері Через що затрималася на роботі Потім був романтичний пікнік із Арманом І як наслідок тимчасове помутніння розуму Відчуття підказує, що я близька до результату ти? Ну, тобто, ми разом. Настільки разом, що він поцілував мене. і Я опинилася на сьомому небі. Хотіла сказати, що разом підходимо до вирішення проблеми. Очі боса лукаво примрушилися. Чудово. А як щодо мого прохання? Еві зовсім не хотілося відверто говорити з керівником про Армана. Думаю, впораюся. Ухилилась вона від відповіді і кинулася геть. Залітаючи в кабінет, вона зробила кілька глибоких вдихів і сіла за комп'ютер. Чим швидше вона знайде рішення, тим швидше закінчиться її вимушене усемітнення з Арманом. Якщо Джонатан залишиться задоволений її роботою, то вона зможе залишитися в компанії, а гарман повернеться до своєї міжнародної секретної діяльності. І тут, ніби з помохом чарівної палички, з'явився Арман. Його темна постать окреслилася в дверному отворі. Еві збільшила гучність музики в наушниках, але всім тілом відчувала його присутність за спиною. Він кинув портфель біля столу і почав говорити французькою з кимось по телефону. Еві навіть не намагалася зрозуміти зміст. Вона змусила себе зануритися в роботу. Проте за хвилину з динаміків пролунав гучний голос Джонатана. «Еві, Арман!» «Господи!» – зойкнула Еві. «Що це було?» Арман перервав телефонну розмову і підвів голову. «Це з нами, говорить, всемогутній чарівник із країни ОС?» За секунду знову пролунав голос керівника. Наче сам не здогадувався жартівнику. «Завтра ввечері ви обидва мені потрібні. Скасуйте всі зустрічі та побачення». Еві не втрималася і поглянула на Армана той – демонстративно відвів очі. «Для мене очевидно, що ви досі не знайшли спільну мову. Час навчитися працювати разом, не доводячи одне одного до сліз». «Про що це він?» Еві не стрималася. «Ми чудово ладнаємо, Принаймні, я ще не плакала через Армана». Вона знову поглянула на нього і прошепотіла. «Може, це ти плакав через мене?» Нарешті їхні погляди зустрілися – в очах Армана було стільки гумору і смутку, тепла і співчуття, що Еві захотілося обійняти і поцілувати його. Джонатан продовжив. «Я організував для вас спільне випробування для зміцнення командного духу». У Еві стиснулося серце. Вона згадала тести на сумісність для дорослих, незручні запитання або вправи, де потрібно падати на руки партнера перед усіма в надії, що він тебе підхопить. Переберіть гримаси з облич, пролунав голос із динаміка. Еві почала озиратися в пошуках прихованих камер, їй уже доводилося проходити через подібне. Джонатане, почав було Армана, але бос його перебив, і Моджен передасть вам інструкції. А ми можемо відмовитися, якщо не хочемо цього? запитала Еві. «Я дійшов висновку, що в житті взагалі можна нічого не робити, якщо не маєш на це бажання чи потреби». Спокійно відповів Арман. «Можливо, Джонатан має рацію», – зітхнула Еві. «Якщо ми краще пізнаємо не одного, то зможемо ефективніше працювати». Вона відкрила пошту на телефоні і знайшла повідомлення від імоджен. Тільки адреси і порада вдягти зручне взуття і одяг, який не сковує рухів. Щоб там не говорив Арман, у неї не було вибору. «Якщо ти готовий, то і я», – сказала Евію, свідомлюючи, нескільки двозначно прозвучала її фраза. «Отже, так тому і бути», – підсумував Арман. О шостій вечорі наступного дня Арман стояв перед рифленими металевими дверима з написом у стилі графіті «Знайди вихід з лабіринту». «Невже це те, про що я думаю?» – запитав він, не приховуючи розчарування. Розгублений погляд Еві ковзав по списку правил, вивішеному біля дверей. Вхід заборонено людям із хворим серцем, вагітним жінкам, дітям до шістнадцяти. Ця світла життєрадісна дівчина поцілувала його, і він поцілував її. Смак її поцілунку досі залишався на губах Армана. Він пам'ятав, як їм яке довірливе тіло притискалося до нього. Йому варто було зупинити все ще на самому початку. Він знав, що їхнім стосункам не судилося продовження. Арман бачив у житті надто багато горя. Він зачерствів, став жорстоким. А Еві була ніжною, доброю, тендітною. Арман приїхав до Мальбурна, щоб залікувати душевні рани і вони вже почали гоїтися, багато в чому завдяки їй. Але найглибші шрами завжди лишаються болючими. Він щиро радив їй знайти чоловіка, який зможе по-справжньому оцінити її. Але це не буде він. Навіть якщо пробачить собі минуле, він ніколи не пробачить, якщо з неї щось трапиться. «Що за чортівню вигадав Джонатан?» – обурилася Еві. «Мені б теж хотілося це знати». «Ти ж розумієш, що він загнав нас із однієї темної кімнати до іншої?» Розвела руками Еві, демонструючи напис на своїй футболці. «Усі мої друзі мертві» над зображенням динозавра. «Тільки тепер нас ще й зачинили там». Вона глянула на Армана. Ймовірно, його обличчя виражало таке ж потрясіння. Еві кліпнула і раптом розсміялася. Для Армана її сміх прозвучав як весняний спів птахів – Спогади про її поцілунок накотили з новою силою, про як м'які губи на його устах. Усе це було невипадковим, неминучим, як схід сонця, незупинним, як дихання. Протягом минулого року Роман робив усе можливе, щоб задушити в собі почуття. Але те, що трапилося, застали Гозненацька. Він не був готовий до того, що інстинкти повстануть проти розуму та візьмуть верх. Над металевими дверима замиготіла зелена лампочка, і в коридор вийшов Джеймі з трьома приїтелями. Інстинктивно Арман зробив крок уперед, стиснув кулаки і прийняв бойову стійку, ніби перед ним був ворог. Але одразу ж змусив себе розслабитися, помітивши, що хлопець витирає під злоба і мружиться від яскравого світла. «Джеймі?» – здавалася Еві. Побачивши Армани Еві, той миттєво випрямився, Розправив плечі і широко усміхнувся. «Привіт, друже, вітаю, красуне!» Весело промовив він, плеснувши Армана по спині з такою силою, що, звичайно, людину це могло б збити з ніг. Але перед ним стояв незвичайний чоловік. В останню мить Арман напружив м'язи, і Джемі зморщився, потираючи руку. Нахилившись, Джемі, поцілував ей в щоку. Арман міг би легко його завалити, один різкий удар ребром долоні в горло або класичний хук щелепу, І справу зроблено. А для надійності ще й копняк коліном впахне завадив би. Як все прийшло? – запитала Еві. Блискуче, відповів Джеймі, заглушаючи скептичні репліки друзів. Вперше? Я робив комп'ютерну версію, але наживо проходив уперше. Арман пирхнув. «Відеогра! Оце так геройство!» Хлопці насупилися. Еві підійшла ближче, готова в разі чого стати на захист Армана. Та він міг би розкадати їх за секунду, якби захотів. Арман відчув дивне хвилювання. Він завжди захищав інших, але не пам'ятав, щоб хтось коли-небудь захищав його. «Побачимо, що скажеш, коли сам туди зайдеш. Розумом розумієш, що це гра, але відчуття як справжнє». «Починаючи усвідомлювати, як реагуєш у кризовій ситуації», – сказав Джеймі, тицюючи пальцем у груди Армана. Той зусиллям волі стримався, щоб не вивихнути зухвальцю палець. Джеймі зупинили його Еві, взявши Армана під руку. Він краще підготовлений до кризових ситуацій, ніж ти думаєш». Вона глянула на Армана, наче запитуючи дозволу, і, отримавши кивок, продовжила. Він служив у французькому іноземному легіоні. «Ого!» – видихнув один із хлопців. «Справді?» «Справді!» – підтвердив Арман. «Брав участь у іноземних операціях?» Арман кивнув. Хлопці загукали. «Круто!» Лише Джеймі залишився незворушним. «Напевно, цілі дні папірці перебираєш за столом солдати». «Солдат є солдат!» – спокійно відповів Арман. Еві стиснула його руку. Дивлячись на її врівноважене обличчя, Арман відчув, як його охопила хвиля бажання. Але перш ніж він устиг розібратися у своїх почуттях, над дверима заблимала жовта лампочка. Сигнал початку гри. «Почнемо, партнери!» – потягнула його за собою Еві. «Я геній, ти – це ти. Покажемо цим мапочкам, на що ми здатні!» Несподівано для себе Арман притягнув її ближче, сміхаючись і її підняти до нього обличчя. Кивнувши Джеймі та його друзям, він відчинив двері до лабіринту, і вони з Еві зайшли всередину. У приміщенні панувала суцільна темрява. Коли зір став марним, загостилися інші відчуття. Для Армана це було звично. Руки тренування, бойових операцій давалися в знаки. Навички Еві були іншими – тому вона незграбно обернулася і врізалася прямо в нього. Гарман стиг схопити її за плечі, не давши впасти. І відчув аромат вишні, ніжний, чистий, як вона сама. Темрява загострювала відчуття близькості. «Вибач», – прошепотіла Еві, очевидно, переживаючи те саме. «Не думала, що це буде так темно». «У цьому й суть», – Пролунав клас, вмикнувся телевізор. Ерман відпустив Еві, і обидва повернулися до екрана, на якому з'явилися термінові новини. Вступ до завдання, яке вони мали виконати. Вона називалося «Корпоративний хаос». Шахрай розорив Міжнародний валютний фонд, залишивши світ без грошей на межі Третьої світової війни. На екрані показали паніку на біржі Уолл-стріт, людей у сльозах, а потім чоловіків і жінок у бойовому спорядженні – які пробираються крізь землячі руїни зруйнованого міста. Арман був готовий убити Джонатана власноруч, повільно і з насолотою. «В тебе випадково немає посттравматичного синдрому?» – спитала Еві. У легіоні в Армана не було психологічних проблем. Усе було чітко. План, дія, виживання. Він виконував обов'язок, воював за свободу, відчував біль і розчарування – Втрачав товаришів. Ні, відповів Арман. А в тебе не сміши. Її відповідь змусила його усміхнутися. В тьмяному світлі екрана він помітив, як Кеві дивиться на його губи. Кімната здалася меншою і теплішою. Він раптом відчув себе підлітком у темній комірчині із з дівчиною. Але зараз тут були двоє дорослих людей, замкнені в кімнаті. З півгодини часу на складне завдання. «Що думаєш робити, солдати? Чим займатимемося?» На мить йому здалося, що Еві читає його думки, але вона лише уважно озиралася навколо. «З чого почнемо? Шукатимемо ключ, підказку, код?» «Світло!» – сказав Арман ласкаво, проведжаючи поглядом спокусливі контури її тіла. «Нам потрібно світло!» Це було вражаюче. Еві розвела руки, насолоджуючись прохолодним потоком кондиціонера, що обівав гарячу шкіру після задушливої спеки лабіринту. Вони виконали завдання за 12 хвилин і 18 секунд. Як не дивно, гра, що вимагала уваги та зосередженості, повністю їх захопила. Швидко пересуваючись у тісному просторі, їхні тіла неминуче торкалися одне одного, що лише посилювало хвилювання Еві. Вони швидко зловили спільний ритм, і їхні руки радше нагадували танець. Арман напрочуд швидко вловлював найменші натяки на приховані підказки, реагуючи блискавично, а Еві з легкістю забезпечувала комп'ютерний супровід. Старший Піт, відкинувши вологе пасмо з чола, вона глянула на Армана. Жодних ознак втоми. Спокійний і елегантний, він виглядав так, ніби щойно зійшов зі сторінок модного журналу. Еві вступила до нього. Гаразд, Армане. Визнай, це було круто. Тобі сподобалося, бо ми з тобою чудова команда. І гадаю, це безпосередньо пов'язано з нашим девізом. Арман підвів темну брову. У нас є девіз? А вже ж! Еві зробила ще крок, опинившись майже впритул до нього. І урочисто змахнула рукою. Один за всіх, «І всі за одного!» «Гей!» Джеймі з друзями поспішала до них коридором, а позаду ледо встигла дівчина у футболці з логотипом лабіринту. «Ви побили всі рекорди!» – оголосила вона. «Вам належить винагорода – сертифікат на командний лазерний бій!» «Справді? Оце так! Дякуємо!» Еві глянула на Армана. Його усмішка була вже не такою широкою, як у темряві лабіринту – але все одно змусили її живіт наповнити трепет крилами метеликів. А можна використати сертифікат просто зараз? Будь ласка, сеанс почнеться за півгодини. Армане, Джеймі, хлопці, ви готові? Еві зібрала волосся у хвіст. Перекусимо, трохи перепочинемо і постріляємо одне в одного з лазерів. Готові! Заскакав від нетерпіння Джеймі, а решта дружно закивали. «Армане, згадай наш девіз!» Еві знала, що Арман інстинктивно уникає компанії і була готова почути війшливу відмову. Але всі дивилися на нього з надією і нетерпінням. Ймовірно, так було завжди. На ньому лишав тягар лідерства. Неочікувано навіть для себе, вона сплела його пальці зі своїми і потягла до групи, показуючи, що він не сам. Погляд Армана став м'якшим, Після кількох довгих секунд він схилив голову. «Давайте!» Розділ 9. Коли гра закінчилася, на вулиці вже стемніло і почав накрапати дощ. Арман викликав таксі на полі, що провести від одому. Атмосфера в машині була напружена. Давалися в знаки нещодавні збудження від гри, випадкові дотики – Обміни багатозначними поглядами. Еві здавалося, що кров у жилах шипить, мов газована вода. Коли машина зупинилася біля дому Зої, вона повернулася до армана. Дякую за цей вечір і за гру. Це було прекрасно. На добранч. Дякую, що переконала мене взяти участь. Мені сподобалося. На добранч і тобі. Вони обмінялися поглядами, Роман дочекався, поки Еві зійде в під'їзд, а вона щомить постояла, дивлячись у слід машині, що відвозила його за невідомою її адресою. Він жив у престижному передмісті Мальбурна, та він сідав на електричку. Враховуючи його дитинство серед мистецьких цінностей і роки, проведені в жорстких умовах бойових дій у найнебезпечніших куточках світу, вона не могла уявити, Яке житло він вважає домом? Струснувши з пуховика та шапки краплі дощу, Еві піднялася на третій поверх, відкрила ключем двері квартири Зої і побачила голий Торс Ленца, який займався коханням з її подругою, просто на футоні, на її футоні. «О, Боже, вибач!» Вона відсахнулася, гругнула дверима і замерла на сходовій клітці, ледь переводячи подих. «Еві!» Долинув голос Зої за дверей. «Я не знала, що Ленц повернувся. Це був сюрприз. Я не встигла надіслати тобі смс чи прикріпити записку. Все сталося дуже швидко». «Все добре», – махнула рукою Еві в бік голосу. «Не турбуйся, не заважатиму до ранку». «Не дурій, повернись». «Навіть не думаю». «Де ти ночуватимеш?» У Мельбурні Еві не завела друзів. Навіть ті, що були з попередньої роботи, якось самі собою відсіялися, але її це не хвилювало. Вона звикла до самотності. Еві подумала, як багато всього змінюється в її житті. Стараючись говорити впевнено, вона заспокоїла Зої. «Зніму номер у готелі на ніч, не проблема. Побалую себе, відсвяткую нову роботу. Точно?» Визирнула Зоя загорнуто ув'язану ковдру. А вже ж, я ж поселилася в тебе тимчасово Зоя шмигнула носом, її блакитні очі затуманилися Я думала, ти залишився в мене назавжди Як незаміжня тітка або домашній кіт Еві розсміялася крізь сльози Мені було добре з тобою Скажи Ленсу, що поводився з тобою як з принцесою Він мій принц Швидко поцілувавши Зою щоку, Еві відступила. «Подзвоню завтра!» «Бувай, Ленце!» «Бувай, Еві!» – відповів він. Закинувши рюкзак на плече, Еві вийшла на вулицю. Була десята. Їй не залишалося нічого іншого, як пішки йти на станцію. Мрячка просочувала крізь одяг, і коли вона дісталася до порожньої платформи, то була повністю мокра. Вода хлюпала в черевиках. Засунувши крижані руки глибше в кишені, вона зупинилася біля жовтої лінії безпеки. Сльоза скотилася по щоці. Що далі? Куди йти? Можливо, вона і заспокоїла Зої. Але насправді в неї не було грошей навіть на найдешевший готель. Усе йшло на оплату пенсіонату дідуся. Тепер, коли Ленс повернувся, потрібно шукати житло. А для цього... Залізти у резервний фонд Ті скромні На крайній випадок заощадження І ось крайній випадок настав Як інакше Вона ж донька своєї матері Передбачення у святковому пиріжку Виявилося правдивим Підсвідома я відчекала катастрофи І готувалася до неї Виконувала нудну роботу Спала на фотоні в квартирі Зої Втратила голову через чоловіка розуміючи, що ніколи не зможе бути з ним. Її мати була повною протилежністю. Вона пішла з дому у 17, відмовилася від стабільної роботи, помріяла стати художницею, малювала портрети на вулицях, захоплювалася графіті, ночувала, де доведеться. Потім вона закохалася, завагітніла і повернулася до дідуся, втративши весь потенціал, бо занадто поспішала жити. А Еві? Вона вибрала надійність замість авантюризму матері. І все одно життя її не пошкодувало. Але може все інакше? Вона б ніколи не пішла на співбесіду в геймплен, якби не скандал на попередній роботі. І жила б у зої на футоні, якби не Ленс. Передбачення виявилося не прокляттям, а прозрінням. Тепер усе залежить від неї. Продовжити дрібними обережними кроками чи віддатися пригоді і подивитися, наскільки високо вона зможе злетіти. Еві вскочила в електричку, що саме підійшла, кинула рюкзак на сидіння поруч і достала телефон. Покрутивши його в руках, вона глибоко вдихнула і набрала номер. Після трьох гудків вона почула голос із легким французьким акцентом. «Еві, що трапилось?» «Ти в порядку?» «Так, пробач, що телефоную так пізно, але...» «Що?» Ленс повернувся, я застала їх із Зоєю разом. Вона заплющила очі, уявивши картину. «Загалом я залишила їх до ранку, повертаюся у місто і...» Вона замовкла. Не знала, що робити далі і взагалі навіщо телефонує Ярману. «Пригода». Прошепотів внутрішній голос. Та вона не була певна, що Арман її правильно зрозуміє. Цей самотній вовк зі шрамами битв далеких від її скромного досвіду. Прагнучи зберегти гідність, Айві вже відкрила рота, щоб попросити його забути про дзвінок. Але голос у загримів. «Залишайся там. Я розвертаю машину. Я вже в поїзді. Йшла на станцію пішки. Йде дощ». Та невже, а я думаю, чому я все мокра!» Арман пробурмотів щось французькою. Повтори, усміхнулась Еві. У мене є вільна кімната. Приїдеш до мене. Дякую. Лише на одну ніч обіцяю. Я знаю, куди їхати, знаю станцію, на якій ти сідаєш. Еві? Може, то було розмірне погойдування вагона, ритмічний стукіт коліс і дощовий шелест за вікном які приспали її обережність. Але вона продовжила. Я запам'ятала з того першого разу, коли ти сів у мій вагон. Справді? Пам'ятаю, що ти був одягнений. Я сам не пам'ятаю, тому не можу ні підтвердити, ні спростувати. У сірий костюм. Не здавалася Еві. Тоді вона звернула увагу, як сонце підсвічувало... Дорогу ворсисту тканину. Сорочку в дрібну клітинку і зелену краватку А до нього хустинку на грудній кишені. доповнив Арман. Я ніколи не бачила справжнього чоловіка з хустинкою в кишені і вирішила, що це надзвичайно стильно. Розкішно, усміхнувся Арман. Зі щедрою домішкою екстравагантності, гріха й небезпеки. Тихий глибокий сміх у слухавці теплим струмменем пройшовся по її тілу. Поїзд сповільнився біля платформи наступної станції. Еві усміхнулася кільком пасажирам, що зайшли і розсілися неподалік. «Гарман?» «Хм! Дякую тобі! Я дуже вдячна, ти навіть не помітиш моєї присутності!» «Побачимось!» Сказав Арман після короткої паузи і завершив дзвінок. Еві глибоко зітхнула. Це була важлива розмова емоційна. Тепер вона розуміла, як телефон допоміг Зої Ленсу пережити руки розлуки. Затискаючи слухавку в долоні, Еві подивилася у темне вікно, але побачила лише своє відображення. Темне волосся, темні очі, зелена, в'язана шапка з емблемою Атома. І раптом їй здалося, що вона бачить обличчя матері. Вона пам'ятала його лише з фотографії, але знала, у неї та сама форма обличчя, золотисті цяточки в зіницях і посмішка. Того вечора вона витягла з пирога передбачення. Їй виповнилося 26. Стільки ж було її матері, коли вона померла. У цьому було щось містичне. Можливо, Всесвіт надсилав її послання «Обирай, боротися чи повернутися додому». Переступивши поріг, Арман зупинився і спостерігав, як Кеві проходить кімнатами. Вона провела рукою по гладкій шкірі дивана, зазирнула в шапку на затишній сучасній кухні, розвернулася під люстрою, зняла шапку з мокрими помпонами. «Тут тебе поселив Джонатан?» «Не зовсім». Арман відмовився від плати за роботу, навіть у вигляді оренди. Натомість вперше за рік інвестував у проєкт від імені власної компанії, вважаючи це добрим знаком. Він добре знав ціну своїм послугам і не мав звички працювати безкоштовно. Але найбільше цінував незалежність, відчуття, що може піти будь-якої миті, якщо відчує, що зламаний. Тут затишно, Арман. Зовсім не так, як я собі уявляла. А саме... Або чотириголі армійське ліжко, або маленький версаль. Усміхнулася Еві своєю червоною усмішкою. У цей момент Арман помітив, що вона тремтить, поспішно кинувся до неї і почав терти плечі долонями. Ти вся мокра. Так буває, коли йде дощ. Де твій багаж? Я ж відступала в паніці, нагадала Еві, стукаючи зубами. Без речей лише цей рюкзак. Арман розвернув її за плечі в бік гостєвої кімнати з ванною. «Твоє ліжко!» – сказав і не майже вштовхнув її у ванну. «Вау! Вона більша за всю квартиру Зої!» Скинувши з неї рюкзак і куртку, Арман усвідомив, що зараз почне роздягати її, і зупинився. В цю миття повернулася. Мокрі пасми обрамляли обличчя. плечі. Темні очі здавалися ще більшими через розпливчасту туш. Куточки припухлих губ підіймалися дрібно стокотливими зубами. Еві глибоко, хрипко зітхнула. В її погляді з'явилося нове, голодне, майже божевільне бажання. І тоді Арман зрозумів. Він лише думав, що контролює своє бажання до неї. Насправді це вона давала йому час. Звикнути дозволити фантазії визріти, розбудити сексуальне бажання. І ось. Вона зняла гальма. Арман міг би поселити її в готелі чи відправити в офіс, де зазвичай залишалися на ніч молоді працівники. Але він запросив її до себе, бо не міг залишити в біді, бо хотів бути поряд, захищати, піклуватися. Він дозволив собі відчувати. Приголомшений Арман відступив. «Я покладу тобі одяг на ліжко». Пробур він і зачинив двері. Здивована Еві знизала плечима. Не вже Арман думав, що вона зараз накинеться на нього. Та він би зміг укласти її на лопатки одним пальцем. Вона аж здригнулася від цієї думки. Озирнувшись, вона побачила електронагрівач і вімкнула його наповну. У теплі стало краще. Знявши мокрий одяг і черевики, вона надовго залізла під гарячий душ, який повернув її до життя. Потім, загорнувшись у махровий халат, вийшла в спальню. Вона була сама. Не втримавшись, стрибнула на велике ліжко і зарилася в подушки. Після твердого фотону, на якому вона спала кілька років, м'які матраці шовковисті простирадла здалися їй раєм. Вона трохи понічилася, але згадала про телефон і надіслала Зої повідомлення, що з неї все добре, дах над головою є. Поглянувши на годинник, Еві набрала ще один номер. На фермі дід був шайворенком, але в пенсіонаті став більше совою. Він одразу відповів. «Невже це моя маленька Еві?» «Привіт, дідесю! Чую шум? Ти де?» «Граю в покер! Всі передають привіт Еві!» Пролунав хор голосів здебільшого жіночих. «У тебе все добре, Люба!» Пробач, що не дзвонила цього тижня. Роботи було по вуха. Добре, коли багато роботи. Значить, ти влаштована. Це головне. Еді подумала, що насправді все зовсім не так, але не хотіла його засмучувати. Вона розпитала про його друзів і вже хотіла завершувати дзвінок. Якщо я тобі потрібна телефони на мобільний. Проблеми з міським? Щось типу того. Зніяковіло, сказала Еві. Ще щось хотіла сказати Люба. Голос діде став м'якшим, шум у трубці стих, він знайшов тихе місце. «Ммм, я сьогодні згадувала маму. Сумую за нею. І я. Все нормально. Останнім часом, думаю, як би не повторити її помилок, це теж нормально. Про які помилки ти говориш?» Закохатися не в того, завагітніти, втекти додому. Знаєш, Люба, вона ніколи не вважала це помилкою. Твоя мама ніколи не робила нічого проти своєї волі. І батько твій, і твоє народження, і навіть повернення на нудну ферму були її свідомим вибором. Я не хотіла. Знаю. Вдома зі мною і з тобою вона прожила найкращі дні в житті. І якби ти її спитала, вона б це підтвердила б. Еві змахнула сльозу звій. Знаєш, чому я прошу тебе продати ферму? Бо хвилюєшся за мене. Повір, мені добре в пенсіонаті. А головне, я щасливий, що ти щаслива в місті. Він усе розумів. Мудрий старий. Просто вона боялася спалити мости, щоб... Було куди тікати, якщо щось піде не так. Але тепер усе змінилося. Дякую, дідусю. Повертайся до гри. Покажи своїм панянкам, як треба. Закінчивши розмову, Еві відчула водночас і легкість, і вагу. Без сумніву, вона переживала поворотний момент у житті. Почувши легкий стукіт у двері, вона поправила халат і провела рукою по вологому волосю. «Заходь!» Роман з'явився на порозі з акуратно складеною фланелевою пішамою. «Ти не в костюмі?» Навмисне здивувалася Еві. Кутики його вуз смикнулися у відповідь. «Говорила по телефону із Зої?» «Ні, з дідусем. Я телефоную йому щотижня. Хоча з його товариськістю він, мабуть, не дуже мене потребує». «Сказала йому, що ти тут». Арман переступив поріг. Я навіть не згадала, що змінила роботу. Він сильний, але вже не молодий. Не хочу, щоб хвилювався. Він добре тебе знає і не сумнівається, що ти не пропадеш. Лише зараз починаю розуміти, що, здається, тільки я сама не вірила в себе. Що значить не вірила? Підняв брову Арман. Хіба ти не наполеглива й упевнена у собі, у своєму таланті, вірна і стійка. Інакше не пішла б посеред ночі під дощем із дому, щоб Зої могла побути з Ленценом. До того ж ти товариська гарна, добра і у Еві перехопило горло від емоцій. Вона підійшла до Армана, взяла піжаму з його рук і кинула на ліжко. Думаєш, я гарна? Очі Романа потемніли, подих став уривчастим, серце Еві забилося швидше. «Це все, що ти винесла з моїх слів?» «Не тільки», – знизала плечима Еві. «Мені здається, я просто не хотіла вірити в себе. Була надто обережною, в роботі, в стосунках з людьми, уникала будь-якого ризику». Замислений Роман дивився на неї. Він стояв так близько, що я вій розрізняла блакитні й сірі цяточки в його темно-синіх очах. «Поруч із тобою я змінююся», – тихо продовжила вона, відверто милуючись, високим стриманим чоловіком. «Стаю сміливішою, впевненішою, рішучішою, не знаю чому». «Не здогадуєшся?» – м'яко спитав він. «Бо ти можеш спиртися на мене, і я зламаюся». Кожен може зламатися Я був на межі не раз Але мав триматися Надто багато людей залежили від мене Прошепотів Арман Тоді я замикався в собі зводи в мури Життя зупинилося До того дня, коли в чужому місті У поїзді Я побачив дівчину Зроблену зі світла Еві важко було дихати «Ти кажеш це, щоб утішити мене?» «На тобі була рожева шапочка», – продовжив Арман, простягуючи руку і заправляючи за вухо вологе пасмо. «Такий колір буває лише в лядяників. Еві згадала, що справді надягала таку кілька тижнів тому. «Ти й сміялася, коли поїзд тобі у поворот, і сонце залило тебе з голови до п'яти». Твій сміх лунав у мені весь день. Мій перший день на новій роботі. Він був як маяк, що вказував мені шлях. І тоді я зрозумів, я маю вибір залишитися в холодному сірому світі чи йти до світла. Армане, почала Еві, але зупинилася, не знаючи, що сказати, окрім правди. «Я ніколи не зустрічала таких, як ти». «Я теж не зустрічав таких, як ти». «Але ось ми разом», – сказав Арман і повільно нахилився до її губ. «Ти цього хочеш, Люба?» Забувши про обіцянки не заводити Романів на роботі, Еві піднялася на носочки і легко торкнулася його губ. «Один раз, потім ще». Далі Роман взяв ініціативу, притиснув її обличчя долонями і почав цілувати. Спершу довго, ніжно, а потім пристрасно, до тих пір, поки у Еві не підкосилися ноги. Притискаючи її до себе, Роман легко підштовхнув її до ліжка. Не думаючи, не вагаючись, вона дозволила собі впасти назад у яке ліжко, тягнучи його за собою.